ریاض الصالحین حدیث حدیث نمبر دے چو نمبر پندر نمبر حدیث دے کتاب الدعوات در ریاض الصالحین وعن نبی حریرہ رجی اللہ تعالیٰ نو قال ابو حریرہ قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال هوي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقدك نبي ما قبلكم من الامم نعصون محدثون او پارا سزکه چمکه تاسو نو دومته ناس کسان ها چاغه تبا الهام کیدل شو هغه تبا خبرې کولو شی ا محد د سونروستو معنا کېمللهمو چاغې ته به اعلامونه خیر خبرو په زړه کې بو ته د خیر خبرې غورزولی شوي ف یا کوفی عومتی هدون نوکه چېرتهوي پهمت زما کې او ق چاغهته اعلام کویشي پیغمبر غبرې پا کوئ په نه هومر د پیشغ او مررض الله تعالال هو روول بخاری روواو مسلم من روایی شار ر الله او تال لاانه وفی روایت ما قال ابن او په روایت د د دوالو کې را د قاله ابنیوه بر راوی د روایت دی محدد سونه ای موله هممونه د محدد سونه معنا کې مونلهمون چا هغه ته بهلاام شو په زړه کې باغت ته د خیر خبره غوروللی شوه محد سون ما چاغت او الهام کېدل شه چې د چاپزل کې د غیب د خبرو الهام شي غیب خبره راشي او هغه بل ته معلوم نه نو د غیب باره کې مجموعل به حاضر کړې چې د چاپزل کې دالادت طرفنا یو خبره واچو لېږي او بیاغ ایمان فراست سرا خبره نور ته ورسې الله ورسې هغه ها د نور خبره اذرانا خبری دا د خاص او خلکو بندگان او پرلیک الله دا چي دا رانا دا د خیر خبر الله دا غي پړونکو چي مقصد د دې حديث دا شو چې مخکني ډېر خلکو چې دا غي زونو تبا لا دا خیر خبره د الهام په ذریعہ غورزو له دا غي زونو کې لکه د موسی سلام مور د قصص کې چې راځې او نه الله او می موسا او ما وې کړی وه د هغې ته ووحین نه کږ زل کې می چولړی وه مور د موسا علیصلات سلام ته دارنګې د دا مررجې په باره کې را ځي د خیر خبرې چړی دا رنګې د حضرتی اومرې فرض الله نو لانوو او همپې سف الله خاص کړی د خیر خبرې د هغې پړې علم غیب و سنو دو خیر خبر دا غیب پسلے الله اللہ چولے وعن جابر بن سمراء رضی اللہ تعالیٰ نوما قالا وشکا للکوفت سادن شکایتو کو کوفیوالعود حضرت السعاد رضی اللہ نوپا بارکی یعن ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نوهم حضرت السعاد یعنی ابن ابی وقاس چاہت شکایتوں کو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوتا زکر پدا ہوا کہ حضرت عمر خلیف سانی او ساد جلانوی پکو فی گونر مقرر کرے ہون فعازلہو نمازولگو حضرت عمر حضرت ساد لرا تخبلی اوہ دینے بر طرف کو وستعمل علیہم عماراً او گوانر مقرر که پو کوفی والاو بانی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نو فشکو حتی ذکرو نشکایتو کده خلکو او پو بارکو ام تردی ذکرو چه ذکرو کا غید دی خبری ذکر دی خبریو که انه لا یحسنو ولا یحسنو سلی چې دی خستمون نکیم یو شکایت حضرت عمار دا تحدت اعمار په بارکه داو چې د هيسته مون نه کوي فارسل لایلین وحزت عمر رجب علन्हو هسو ګولې گا حا حاضر شي ما سره نو فقاله وی یا بای صاحب او ابوي اسحاقا ان ها اولا یزعمون انك لا توسنو وتصلی تو یقینا دا کسان وای دا کسان ګمان منو وینا ک چې یقینا تخستمونکه فقالوا اني امانه ارتزما نو زمون په بارکه دې خبره کوي لو والله قسم بالله فاني كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ز مسکوم په دای باندې مونږ د پیغمبر پاک صلى الله عليه وسلم په تریق باندې لا اخر مو انها زکمنکم دا غمنه وسلی صلات العشاء ومسكم من مسوتن فلكود فل اولين نزوغد علیکم باول دو رکاتونو د مسوتن پمسک و اخف فل اخرین اوس پکواله کوم پدورو رکاتونو د مسوتن پمسک قال حزت عمر رضی الله تعالی نو ذلک الذنبک یا اب اسحاق او دا ګمان ستا او دا خیال زم پتا دی ابو زمام دا خیال له پتا وانه زمام دا ګمان دی پتا ای ابو اسا کا و ارسل معه رجلا او رجالا وی له غدا غسره یو سړی یا ډیر سړی الهلا دا الهل کوفه کوفیدا شکاسانی ولې گل داغه په باره کې حالات معلومول چوا کې د صحیح وي او کنه اسې د سره بغو زيد ده یڅاله غواړي د کوفه خلکو څخه چې هغه ډوره ګوره هغه ډوره اهتمام کاوه ته پوس کاو د په باره کې د کوفه والو نه چې واکي حاصلو چې دا سړی څنګه نه فال ساده جنو په باره کې آو خ ماذلوګه مقرر کا نو چې دا هغه مشکاوته نه نو حضرت عمر جلان الله عنه هغه ورو ته چې ستابه عارف دایداوي دا به و خ کوم په شان دمون د نو بیالیصلات او سلام خو بیام پې غمبر پاغې اقفاو نکړه یو قې او لګل د کوفې واله او نه معلوماتو کوي سړی په باره کې فلم یا دا هغې به جممات په جممات په کوفې کردې د خلککهو معلومات بیا د ساعت په باره کې کوو چې د پالا می یا د مسجدن الله صلی الله علیه و آله پرې نو خو د یو جمعه تلره مګر ته پوس به کاو د ساده جلانو مبارکې چداغه مبارکې ته پوس کړې چې دې څنګه سره یې یو سره پچا الزام لګې مشری حاکمی امینی نو هغه دې د آغا لکه خلقو نا د دوو دریو کسانو ته دنه ګوري نه داغله کې خلکو نه د اووامو نه تپوسو کې یو څو کسان د کلي نه دی د او لګو چې دی فباره کې چې دا څنګهې یو خو د خلکو زدو حسدي دا سره چې د دا ی ج دې نه دا عوامو نه تپوس په کار دی د عاممو خلکو نه تپوس په کار دا دغ فباره کې چې دڅنګ وایوسنو نهاررووفه اوا ټولو بسې پهتونونه کوول د دخواه سال خوړی نمبر سړی ح تا تر دی مجدن لبنی مجددنې بنی ابن تر دی چې دن نه شو دغه سړی جمعما د بنی ابوته د بنو قبلې جمماته دن اول ته هم د سال ته باه کې تپ شو وکړم چې داڅنګه سړی دی رجل فقاممه رجلو من امنو پاسې د یو سړی دد نه قالو لو اوسا متوننو کوتا ده چې ویللیشاغته او ساما د یو کرنا ابا ساده د او ابو سعدہ دا کنیوان اغا سڑے پاسید قالا اغاوی اما اما ازن شتنا ما خو سنوی خو ارچه تدا نه تپوس کے تا تپوسو کا زمانہ دا اغا سڑیوی اما آیا تا تپوسو کا زمانہ دا ساد پا بارکی نفع انا سادن کانا لای سیرو بی سری ساد رجلانو نجی غزالا یو په کې نقصان دا د لا روبی سریا جاان د غزا غذا له نځې او دویم نقصان په ک دا د والله ی سې مبیی یا دی ویشنن کوي دماللی غنیمت پس طریقا خپله پرد پکې کوي چاته ډیره او چا ته لګور کوي وال یاد دلو درې ترازې دا وکو والله یا دلوفل ق یا او د انصاف نه کوي په فیصل لوکې طرفداری کوي حال ساده دریت ترازو نه کړیو د جهان لن دیو د مال غنیمت صحیح نه تقسیمې چا لډېرو چا لا او دریم صحیح فیصله نه کئ چې د حضرت ترازاغه په ساده جللانو باندې وک نو کال ساده جللانو وي اما والله اما خبر صحیح والله قسم په تاو پا ما الزامونا اولو گول او ساما بینی قطارتا تاو ما الزامو لگو زماری قسمی پالا لعدعوان بسلاس زبخا مخاا درې دعا گانستا پا بارک کوما زبردې دواګان کومه ستاسو بارکینه د دې قسمه کې نه یو اللهم این کان عبدک هاذا کاسبا یا الله چې تر بندستا دا کاج بندروغ جن داستا بنده دروغې لیفه ما باندې قامر یا ان وسماتن او دې پاسې د دې د اعتراضونو د پدريا وسمات او دمه شورکو لو خپل ځان چې ځان مشهور کې په دې مجلسو په خلکو کې د دې لپاره پاسې درې فاتل عمره یا الله اوږد کا عمر زده او اتل فقره او زیات اوږد کا فقر زده الله عمره مول زیات کا او فقر مول زیات کا اوږد کا ورزه له فتنه او یا الله تختک دلرا په فتنو کې فتنې پیدا والا وکانه بعد ذالک اذا سوال نو چې عمرم زیات شي او سره غریبو بشي او فقیر بشي او د مصیبتونو صدا مخشینو د ډېر ګرانکار ده اگر دری اعتراض نکړیو نو د دې درې سکے نو دې بدوایا نو یو فات العمر هو وات الفقر و دع وعرضوا للفتن یا اللهم رزيات کا او یا لا فقر مولزیات کا او الله په مصیبتن کې اختغا فتنو کې وکانه بعد از لیکه الی راوی وې کو دې نه چت پوس بو شو دا غسړې په بار کې دا غ نه بو پوس کړې چې چا به اعتراضونه کول په ساز باندې یقولون اغبوه شیخن کبیرن مفتونن بڑا زول په مصیبتنو کی اختیما شیخن کبیرن بڑا زول مفتون په فتنو کی اختیشویما اصابتنی دعوتو سادن ما ترسیدنی دعا خیره دا حضرت ساد معلومی گی دا چه ما تی خیره کروینو دا خیره ما ترسیدنی قال عبد الملک ابن عمر راویی د دې روایت راوی دی اگر نقل د جابر بن سمره نه کوي رحمہ الله او نو نو فانا رایتو بعضو نبي را پس دینه جابر بن سمره چ ما غردین رسول دی او قد سقط حاجبا او علایه منل کبر چ تا کی پروت وی دوال رزیداغ دوال رزې اے دوالا ری دا دا دوالا ری دا غور دوالو رزیدا دا دوالو رزیدا غو را پریوت وی علاې نه په سبا نه په دوالو سترګو باندې ډېر زمانی تر سید لهو منل کې برې دوه جذ توبنا ځکه چې انسان بوډا شنو دا رزې نجی دا په سترګو دا څه دا وی ځان دي شیداس او ای ځان دي ش او ډېر کې اختاو و انو لا تعرز للجوارف الطرق او یقینا دې لا تعرز للجوار دي پداسه حال کې عرض کې د بچونکو ته پلاړو کې دې په کې ناس ته جنکو لکانو ته فیاړو مزهونه سترګې به وهلي غېدا چونګار نوکار به له باندې یو زل د یو جې ورتوي شرمی ګ نه بوړه سپینګې بوړه سرې پهمونږ نوکارې او چونډې لګې ناغې بچیا ماته ساه جلانو خیری کړي دا خیرو ما کم خالق چدا پرستو پرستتو خیرو والی دی هغه تبا شوې روه خیرې د چا نهمال متف خونالی اتفاع کلیشي په یادې د بخاری او د مسلم سې په چا بیلزې الزاممه لګوي چا ته سپک مګورې غن الله به داسې ذلیل او رسوا کتا سو څنګه چې هغه سره رسوا کړو چې چا په حضرت سات بن ابي وقاص باندې الزام لو ګولو او په حدیث کې د سات بن ابي وقاص کرامت او دا غاغه د دعاو د مستجاب الدعوات نه اوګر زیاده او بلدا چې د ظالم په حق کې بد دعایي کول داسې دي یو سړیدو ساده جاتیو کو ظلمیو کو او تاغه ته بد دعایي کې نو خبره ته خبر نه نه وی دا خیره ما کو ساده جلانو خیره نه وکړي دا رنگي دا عدل نه داغه د عادل مبارک ته پوسب کې دیشی چې تا دا عادل ولی پسی صحیح طریقه نه وکړي انصاف دې ولی پسی صحیح طریقه نه وکړي پکار دادي چې سړی انسان په صحیح طریقه انصاف مو وان عروت بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو ان سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہو خاسمتو اروہ بنتو اوسن دس, دس سعید بن زید عمر بن نفیل رضی اللہ عنہو سلا دا بنت او جگروا اگر جگل چاہتا رولا الہ مروان بن الحکم آ مروان باندې حکم تا ودات او هغه داوا کړې و ان نو هغه ځ من ارزیه چې به شک دا غسته س شهید زمونکې لدینا چې د زما د زمونکې نه صحیح سب حضور زمانه غسته دا قبضه کړل لکه نن سبا شی په زور د چانه قبضه کې دکان ته قبضه کې په زور ازمګه کور فقال سعيد وی الله اللہ تعالی انہو انا کنتو آخوز من ارضی ها زا آغستن کے ما دزمک داغین یوشے بعد اللہ جی پس داغینہ آیا زبت دین نرستو امد دیزمک آخلم سمیتو زکمان نبی علیہ صلات و سلامنا او ریدلی قول قال چاوی مروان ارتوی ما زا سمیتا تا ساو د رسول الله صلی الله له اوصللم نه نوقاله سعید وې رسول الله مادمې علیہ سلام نه اورییدلی قولو شوی مله غذا شبرن من, من ارې زلمن چا چېواغسته یو لش دځم کېنا زلمن په زلم موجاتي سره تو وې کوو اللهسبې ارزی نه نو توغ بکلی شي دغ دا غزومه کا تر وو زم کو pore دا قیامت pore دو وو زم کو pore ورتا په ماره کې توقلی شي او غوته واچولي شي سوچکو یو لې زم کا د چانه چاپ زورا غصب کولا وی غستا ظلمن ذاتو کو یره وځه هم لازم کې مډې را کړا یره دا دېته دې کړو خدان مریته ودا زم کا تا تا چولې شي او د صد و بار دروستانه او ب دا غید ترف نزان تباکه ظالما <تصفح> نزان ول تباکه فقال له مردوان وی غتمردوان لا اسالوکا بینه بعد هذا ها د دین رستو جو ستان ابل سوال نکوم ستانا نو عالم ستانا بینه تن شادت او گوا پس دینه بس تا پتق از مایه کیند او د ازماد پر کافره او ختم شو فقال سعيد رضي الله تعالى عنه اخر خود سعيد رضي الله عنه زلت ازار اخري ضرور ورسا لدير خفقان دير خفقاني او تورسا نو سعید رزلان هو زکوي اللهم فا ان كانت كاذبه يا الله کي چرته ويدا دروغ جنا ف ا نو نو د دې سترګ الله لاندې کا دې خزې په ما الزام لو ګولې چې د زمانه غصب کړې یو زمکا زما نه زمکا په زور لاندې کړې ده لو کدی پا ما بانی دا الزام لو گولی او دا در الله اللہ لندی که استرگی دا غی وقت لا فی ارزی آم او اللہ حلاکہ کدی لرا پا غزم کخ پلکی قال رائی وی فما ما تت حتا زہب بسروها ملن شواغ خزا تردی چلال استرگی دا نظر و بین ماہی تمشی فی ارزی او چکل استرگی لندې شئی او دا خزا په یو ټیم کې روانه وا پخپلې زمکه کې ایزو وقاعت فی حفرت لناگهان پرवते پرवते دلاده خزا فی حفرت پیو کند کې چې داغه په پټی کې یو کندک نست شوها پا پټی روانه وا او پای کې کندته پرवते دا فمات دم لجو متفقون علیه داولم لشو زګه پدغه مر باندې چاغي الزام له غوليو پچا باندې په سعید ابن زيد بن نوفل رضی الله تعالى عنه باندې 6 حد زمانه اسما کاغذ سره په زور زمانه زما کلنده کړی دا نو سعيد اخري وکړي انکانت ان كانت كاذبه فاعم بصرا یا لاندې کستره داږي او دا هلاکغه په خپل ځمکه کې نو ل... اګاد دنیا نه الاله چلنده شو او په خپل ځمکه کې روان وو او پای کې یو کند چا کنهست واهې تپریو دا نه همل شو او سعید خیرواله وا پی روایت نو په یو روایت د موسم شریف کلاجان محمد بن زید بن عبد الله بن عمر به معنی هو په مړه حدیث کې الفاظ نور دي خمانه ام دادا و انو رآها را عمیه چه بیشک دلی دلی و دی خزر عمیه لنده راوی راوی را و ایمار خزر و چه دا لنده شیوات تلتا می سل جدورا او تلتا می سل جدورا جدور جمع دا جدار دا او کی خودل به لا سنا په دیوالونو او طلبا وی به اصحابتنی دعوت سعیدن ار سیدل ما تخرید حضرت سید خیر یوتا د حضرت صاد خیر د سیدل وی اغه سړي چ الزامې په صاد لو ګولیو چې د جهاد لنزي د مال غنیمت سین تقسیمه او دریم دې سره کوي صحیح فیصلهنن کوي راغه او ته خیره کړی چې الله فاعل عمره او اتل فقره ابله او ته کوم خیره کړی وا ها او وارز هول الفتن ولله فتنو کرا والا او حضرت سعید سراي وي خزه دا جگړه بارکه چدي د زم د زمانه ازو کلا نه کړی را راغه او ته خیره کړی چې الله دا لنده هم کیو په خپل زمکه کې هلاکه کې راغالاند شوا داسلند وتلتمس الجذور چلاځبه کې خودل په دیوالو روانه بوا او وی به اسابتنی دعوت سیدن ماتد سید خیره د سیدوی و انها مرت علی بیرن فی الدار ابشکدا تیر دل په یو کې چې فکور کې د دیو لاريب کول کی او قيو بارتره ده له خواکه اللاتي اخذته رده لا خاصمت فيها چ جغل خلوا اخذي د سعيد سره فيها پاريز مکه په بارکه واقعات فيها ياد کوي په بارکه نپريوته دا اخذ فيها پای کوي کي فكانت قبرها او قبر داغي او قبرهم پاغي کي شو کوي کي پريوته دا مردارش مقصد داری چاچ دا اگ پر ازار کرے رہے او سعید رضی اللہ عنہ دا شروم بشرونو او د حضرت عمر فاروق جلانو اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ دا دیر یو مستجاب الدعوات والا خالقوی بل حضرت سعید رضی اللہ عنہ عنہ وان جابر رضی الله تعالی عنہ بن وان جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنهم ده حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ ما ننقل لي بس ریاض السالحین روالے ریاض السالحین مشکات شریف اول جل مشکات اول جل.